Entzuden da zuaren garra, irria, algara, elkarteko beharra. Pospoloren hotza, glasteona hotza, kontsientziak pizten dituen palun motza. Uda den honetan, beroak esgaituk izkaltzen. Pospolos, pospolos, su ezberdinak kristus, asiz eta indartos behikoaz. Iyuntasuna, ezin egona, norbera bere buruarekin bakarrizketa sakona. Artu dugu eta genuan zua pizteko eragakia. Eralitateaz, kontiente izatearen kauzu argia. Subjektu garela probatzen duen bizitzaren esigenzia. Gure zua piztuz goaz, etzaiaren aitzaliz. Aurrera begiragoaz, ez dugu batzean besteen zua sentitu nahi. Ez baita begira ezinagure begientzat. Duna elkartasuna da zuntza. Elkartasuna, laguntasuna eta gabesa. Milaka galdera, milaka elburu. Zer denok elkartu eta argial hortzima dugu? Egunon, gan hori, egun berezizea gaurkoa gertiko gaztiontzako. Urtero moduen, gaztegune ospatzeko batu gara gaztiok, eta gaurkoa kontetako helburuaz biztu iratize kaleratara dugu. Goiz guztien zierreko zailo baten gogu, eta augigatzen Javi West neu, estan ez eskriban egungo gara. Egun gaur musikiz aparte, gombiatu ezberdin, eta asko elkarko dugu maire. Tartien jaibatzordeko asierre eta perna nukingo duguz, talde honek, bueno, e, jaibatzordeko talde honek jaisek antolatzerako orduen jokatzen duen, duen funtsiñoa sakona ezagutzeko ilburuegaz. Gero, sare feministako anerramoz dugu duguz, urtero moduen biztu erratizen Gernikeko mugimendu feministek lantzen duguen eraso-machistan kontrako protokoloan, protokoloari buruz aritzuteko. Eta gero berandu hau, e, gazte egune antolatzen ibili direnak asko kingo dugu elkarrisketatu bat. Ama ira me va a ir sorpresa, eta bueno, un día sí que iré moge otxego, Jai Batxordeko elkarrisketari. Música porra de Alastergaus, leno omilatuekas. Azkerrengo zeuentrevistaeri hamendekoguz hasiera da Pernan. Ba, gehau. Ba bueno, eh askotan ezkarak konturatzen baina garaipemakitzen txosnak eta jai batzorde bat lortzie kerniken, ba nun herriko eragile kulturalak parte hartzen daben, ezta? E, bai, bueno, esan bide jai batzorde beti egon Hori holanda eta urte surte desberdineda Eta urte batzuten aberatzago gada, da beste urte batzuten aspaldiko partez, ba, askoz motel dude eda askoz porge gada, ez da. Hori holanda bebai, eta bueno, ba, hor batzordeko partailek ere parte hartzen dugu. Txosnako partaili hojarri gendulako baldintza, jaiak izin behar badire herrikoiak eta partea zaileak. Ezindogu labak erimugatu gure lana txosna jartzen dugu, eta jai herrikoi eta partea zaileak bultzatzera nahiz eta gero gu batu txosna batzorde baten txosna inguruko bete behar eta eginkizu guztizek egin arazteko uh -huh. Baina, adibidez durango edo zornatzalako errizetan udalak eta txosnak egitarak diferentiekokitzen nabez ezta eta hemen e, e, e, biseke adostut egoten direa e, Bai, herri bako txen formatua desberdina izen leikeda da da edo Bilbon konpartzako Bilgunea eta udalaren arteko gestioa, ez da Gumen gauz, e, txosna batzordeko partezaide jai batzorde bagoban, ez gauz, txosna batzorde bezala. Nesita txosna batzordeak erabaki batzuk harten duenean e, bozer amaile bat eramaten e, parte hartzaile batek bose amaile egiten du jai batzordean e, erabaki horrek asaltzeko azaltzeko beste formato bat. Uh -huh. Zain izetan da, bueno, e, hori, e, gitsi era bera prozesue jaize kantolaziena? E, bueno, jaize kantolazeko prozesue urte osokoa da. Azkaz e, hartzen duelako jaizeak, e, inauteriak, e, abenduko aspaldiko urtietan e, e, jaize batzordik kantolatzen zane olentxero, eta bat. E, gehuze batzuk aldatu dira, beha bai, ezta, e, udalaren... E, Erabaki batzu naiz dagu kontragol, ba motatako lentsero antolatu eta auteriak eh asko ez parttsaila hauek izan berdirela, eh jaiak bebai ba asko ez parttsaila hauek izan dirdela eta udalak e, bakarrik ez hartze eskumena de geuse gustia egiteko dela bakitzeko. Hor da erronka betiko jai batzu rekopartaidionak. Alden eta jente gehiago egotea, alden eta Sabala haut parttsaila haut eta erabakitzaile haut izeteko jaiak, esta. Erespide batzu jarraitzen zuez, eh, taldiek aukeratzeko eta eh, bueno, e, antolatzen da kale animazioko batzordea eta musika batzordea eta gero orokorrean ba bueno, ba, egon leken eh e, ideiak eta arasoak edo talde desberdinak antolatu aldaben eh programazioa. Gutxi gorabehera hori da antolaketa. Mhm. Orduan parte, parte hartzen dugu honetan taldietan. Eh, Jai batzordean? Bye. A, ah, eh, bueno, parte hasen dugu jo, ba, rugby, Gastea Sanblada, Euskal Euskera, Celaia Lai, eh, gero inguruko jai batzorde Auksoetako jai batzordeko partaide bai egoten dira, eh, gente solte bate bai antolatzen, ba bueno, ba txirrundularitza. Edonora daixen edonor alda parte. Edonora daixen parte eta batzuten ba gente soltea, ba, ideiak emoteko zer egin alda jaietan. Tabernak adibidez jai batzordein parte dira? Inoz agertu dire, bai inoz Oroko horien ez dira, ez dabe, parteatzen. Uh -huh. Orden, e, inauterizetan eitzetan txapelketie e, e, inauterizetako sorroan eta tabernak esenan dekorazinua dekin dori, hori e, jai batzorden parte da? E, jai batzordetik bultzatzen da, erabakitzen da, bueno, Zabalduberdal EPE bat, batzu e, batzujartzeko tabernetan jenteak aukeratzeko zehemo sorro eguna nahi daben eta horren arabera ba, erabakitzen da zeren gaia izatea e, bariku hori. Mm. Azier, zuke e, jai bueno, ja batzor barik, e, txosna batzor dien hori e, ba, e, zauz, e, e, portabot moduen. Eta gure eugen jakin, ia zein den diferentsize eta honen artien zuke ia saldu albazu, segun da. kestakigu, izabez? Azken baten den perronek esan da den moduen, ba, jai bat zordi izango zaren jaiseko erokorrien antolatzen da zen da, da hor da, oda abestelako jendie dauz eta txosna bat zordien, ba, gernikeko eragi ezberdineke osatzen dugu, eta esan da den moduen, e, ukitzen duguna dela txosna jarri, baina ez txosna jarri bakarrik, jai errikoi bat zu bultzatu, e, nahi dugun jai eredu bat saiatzen gara erabultzatzen, jaiseko gure dugu modukoak izeteko eta eduki bat emoteko daz izeteko bakarri, jaiseko. Uh -huh. Zuru murroak egon izan dire ba, kontzertuek eta txosnak edo jaiguni horrekorrien e, pasilekutik e, kanpo nahi eta igual astra ere mobiduko Zuek e, egon kortuta ikuizte zue jaiguni pasilekoan. Ba, ez dakiz horrean. E, ez dakit e, txosna batzor da atletik e, nik ez dut denbola larrei, hasi ke horretik izin dut esan ezer. E, Osa, ez iko denbola nik hogekitzeko hia ja, zelan funtziona bendanak, baina Adibidez, Ni ba ikuste bat dagoela tendentzi bat, e, pasilekue utsitzu nahi dela edo pasilekori e beste itxura bat emo nahiakola Haigual nire, nire ikuspuntua da, ez dakit perrenek e, zehiritzidekon Baina ni ikusi hote, adibidez, ba, beste goza batzutan, e, beste ekimen batzutan, bai saiatu diela ba, pasilekutik mugitzen gauza beste lekuetara bueno, Gaur Bertone, e, punteu zer e, zer gertatu den Pasilekuaz pasilekue da gaztegun Ah bai ba, iba, antza ez dakit, dauzela Ezo eh, zer da, biela hemen ez dakit, eh, partiduek eh, edo zer die Ez dakit? Bai, partidue dauzela erako bat eta... Ba, ezin maiz, ezin gogula M.N. da, astran emiko Baina, bueno, horretaz aparte, ba, ez dakigu ezer Jaja uh -huh. Hori da salpena, sim. Mondana, partiduen kontuean? Hori da, Mondana salpena, ez dakigu ze badan, baina... baina, baina bueno, pasileku ez da, agarri partiduek antolatzeko leku bat ez da, eko leku zabala da Ah, lehko edo. Eta dagoela zinua eta gero horretan pentsetan enbi kozane. Bai, lehko edo, hemen geuzak eitzeko badaulekue, badauz orduek, partidueko ingo izien ez da usadibidez. Hemen ikusten, ez inor. Eta... zi hain ikusten da. Baina, zuk esan dozuna ez da, fasi leku behu txitzeko edo tendentzi bat ikusten dala. Bai, ez dakit, igual peran ez egitzen egon, norin. Bueno, hombre, su rumurru eki agaudire, ez da. Ba, su rumurru beti dauz, gero ez dakizu zer gertatzen da. E urton emoten du itxura normaltasunez e, estrendeko gule pasileko barria eta hori zen bideralburue betiko dinamika betiko ritmoan e, eta betiko tokia pasileko isetie ba, zentralitatea edukitziea estatua edukitziea jaietarako eta edosere ekimenerako eta adostu ekimena batzue goizen badire edo beste batzuk ratzaldien eta pasileku ezabala da eta adan ontzako e, borondatiba dau badauela tokidik. Mm -hmm. Edozak eus egiteko. Eta txosnau atxordetik e, pasilekoen aldeko apustu bat ditzen da hor zentzuen? Txosnau atxordetik e, pasilekuen aldeko apustu bat ditzen da hor zentzuen? Bai, bai, hori beti zentralidea pasilekuetako jaietan eta hori holan e, plantetan dugu da plantet dugu beti. Bai, oza, pasileku egernik egertzen dugu eta esan bidaban lekua proposadela, zegan era Gerniker dizen da, gauzak ikusteko da, oso ondo da, da azken baten nire ustez behintzet, e, pasileko, e, jaisek eitzeko lekuriko bianaga edo zein formatuetan uh -huh. Eta, beste aldera bat, e, bakiugu txosnak e, sei diela Bueno, greu boka dira nabe goten dazta, zei txosna goten dire. Eta sei talde hauz e, txosna bat dien dien, edo zelan lan banatzen dire txosnak Zei zentzen dago hor zentzuen prozesuen eh? E, hombre, eee... Txosnaren eskarepia zabaltzen da nien Eee, eh, asko talde gehi hau, eskatzen dute txosna, zaibaino gehi hau Eta hori eh, gonantza eixuten da bil? Eee, eh, bueno, gutxi gora bera hamar bat talde beti eskatzen uh -huh. dute txosna Eta, bueno, hori be baldinza bat egas, ba, jaibatzordeko partailak izan behar direla azkeneko askeneko momentu neto horri da txosna nahi dut, eta gitxo, oza, sea, hor Txosna jartzen dutenak, txosna batzordeko partazailak dira Txosna batzordekoak eh, jai edo batzor jaibatzordekoak? Jaibatzorden partazen dutenak dire, uh -huh. ez da? Baina, txosna bat zordean ekusten dugu, claro, e, talde bat txosna eskatzen badu da, diru behar zena daukala, urtean zehar, e, gauza kantolatzeko, erritik eta herriaren txako. Orduen, e, zei txosna gara fizikoki, bai azker bineen, toki bat egiten zaie talde guztizari. Tokatu edo ez, tokatu, ba, bueno, ba, elkartasunez, e, gaur zugatxik eta biharni gatxik. Eta orduen, ba, bueno, ba, aberastasuna eta herri egin bizitza urtozorako banatzen dalako behar. Finantza banatzen da, amar tal artean, hamar badie, klaro Bai, bai, banatzen da... Ez e, da sekein lan Ez, ez, oza, sea, danak heitzen dabe lan Oza, sea, ah. zuntua txosna fizikoak zei die, baina eskatzen vale, da vale. mentalde guzti zen lekuedekie Eta heitzen dabe, oza, sea, igual bat txosna fiziko so bat duki berrien edo turno izberdinedekie, ez da nahalakoa uh, da, Tokeu da, baina... esan erzarren, zure txosnia, txosnia, txosna baten parte esana eitzen die, orduek ikitati banatu uh -huh. eta ataten den dira bai ikitati horren arabera ah -ho. Adibidez Euskal Herrian Euskarazeko partai desara zu pernan eta e, txosna herri hartu zu behar ortoan, ez da? Bai, txosna herria Hori bueno, horak aukeratzen dugu herria edo zola nahi baduzu eta beste herria ba, beste talde bateri e, behar da bena, edo agian esaiola tokatu ba, berari partekatu dakitxo Hori adibidez e, ba, talde bako txan gizabali abideen arabera eta banatzen bai, bat Bai, bai, bai, o, arabera, bai, bai, bai Rokanagalatuko zuen Aurtengo kontzertuetarako, jabi dan, ipozik gauz, e, roka asko gondolako Baina ez dakit jente e, gehi zena edo, bueno, gaztiek, ez gaztiek Ia ze ikuspunturi begire antolatzen dien edo erabakitzen dien kontzertuek edo jaizek Ez dakit galdera hubadan jai batzor diri edo txosan batzor diri bueno, Niena musikalantaldien ez dakit perna susen Bueno, musikalantaldi, klaro Ez ni bez, be, bueno, ba bueno, ba, ekarten dute planteamendu bezo jai basordera, hort kontrastetzen da ideiak, aukeraketak eta eta bueno, utziola bera holako posedura egiten da. Suposoacho Baiez, ja gustu denari gustoa eitzen saiatzen da la. Ni adibidez hartuengoa gustuta gait, eh? Bai, claro. Bari lidera bastante da, hori orion dogo da, baina. E, adibidez beste herri batzuk e, euren aurrekontuen satean diziola bideratzen da eh haize edo edo gernikeko ba aurrekontu nahiko horrekorra da e, ba, inguruko herrisen herrisika ez konpareta Hombre eh aurrekontu e urtero antzerako hisetzen da eh claro es doa gorantza badakigu murriskietak eta badauzela hasi ez Abenez... E, esan behar da egize. Udalak ez du esaten, baina igertzen da mugurrezketa badauzela, ez da. Ekizdiru edau jaietarako, eta hortik ezin esintzera e, irten. Homba, guk e, darugu bizitza zoan txosna batzordeko partaideok e, aportazio ekonomikoa egiten e, jai batzorderi nahi dugulako eta aportazio ekonomiko horrekin e, jaietarako egitarau ezabala egiten da. Ozen jartzen dugu ia bimila euro txosna bakotxeko jai guztietarako, eta aportazio horrekin, ba, bueno, ba, ez dugu kubritzen falta dena, zer jarri behar du, ez bueno, nahi dugulako ba, jaiak aberazteko, hori bueno, uste dugu isen behar dela, txosna batzor den, funtzio bat edo elburu bat, e, naiz eta didu atara behar dugu osoko ekimenak antolatzeko, eta jaiak bultzatzeko, baya, bueno, gure part, e, aportazio ekonomiko ere dago batzeteik. Mm -hmm. Bueno, mm. Igual, Pernantzuk haue, galderia hobeto erantzun gozu Ez zemol mikroa zierreri <laughs> e, Nei dugu jakin apur bat historize Jaibatzordiena Apur bat datak, e, ba, igual e, dantzan engotzu, e. <laughs> edo edo ez ba, Nei dugu jakin zain zendan Ibil Bidie, zelan azizan Zeiz zezan azirako lehenengo pauzuek Nundik etor zan Jaibatzordien Eee, eh, bueno, eee, eh, igual zuzendu engotzu dut, igual gure esan txosa batzordia, ez da Es que jai batzorde beti egonda. Undalak no. deitu du beti, beti, beti. Orduan, claro, horrek esteko jai noiz bihurtu izan herrikoi? Guredo galdetu. Eh, onbre, da hor urte asko pasatu dire eta jai parte hasten hasi gineenien Ba gure helburu izan izeti e, Zabala, Deialdi Zabala, Parte hartzailea eta bueno, goetarazu son hori. Sena ni Imanudalak e, Zabaldu Eh, zaur ba, bueno, ba, joaten ginenok jaibasordera eh bultsatu gendu nulak, ba Deialdi Zabalak egitera, eta hori jentea gonbidatzera jaiak eh antolatzera, ez. Eh udalak e, orain ba bueno, agian 65, 70 urte egiten zuena ba, berak antolatu eta kitxo ez da inoren e, erabaki barik, inoren parte hartze barik eta zerik orduan izotora aurre daupen andia egin dala. Hogan inguruen eta bueno, model hori jarraitzen dugula. Gero bueno, urte batetik bestera aldaketa dauz, uz, ba jente gehia opartatzen du edo gitxiago, hori Ba orde, ez dago gure erantsunkizu zuzen, eske finan, ez da. Mm -hmm. Daresixe like. san le lengo pauzu horrek txosnatzordinak edo jai batzordine zabaltzekoa. Eh, onbe, eh zabaltzekoa esan izan erresa, claro, se orduko sasoiko udalaren e, izakera eta Gaurdu, zure urtean gauzu horretan Jodo, ez dakit, ba, orain hogeita urte edolan esan goneke, hogeita eh? marreko marrako. Bai, bai, bai. Eta bueno, ordu planteagendu me bai, ba, txorna behar direla herrian, ba, herriko taldeak antolatuta, eta bueno, ba, aldatzeko ze orduko jaiak izan ziren e, jai kutre, beltzak, esan egote niñor, eta bueno, a, a aldatu behar zela, orduen aldatu behar da, e, iraulza txiki bete eginde. Bago eta, ba... dozko, eh, niko, bueno, igual jaizek ez bai, garrit mm -hmm. nikoen kristana mente egote zela, Hori da, elduakun mitoa. da? E, bai, egoten bueno, e, zan, bai, orain urte pilo, pilo, pilo, behar gero bajatu zan. Orduen ah, vale. e, bajatu zan hori da, pentsa zan e, aldatu behar dala, ez da. Eta mm. aldaketa behar bide, ba, esan duten moduen iraltza txiki baten bidez, eta ba, gauzo batzuk e, beste modu bat egite eta garo, sasoio horretan dudalari beste modu bat egitea, agian inkomodo sentiaratzen zaien kara betiko egiten duzu eta hor dago, estabaia es. Esan gendu ba, txosna berai nahi ditugula, jarri behar dugola eta ie bueno esetsa estirela ez esdila inos egon eta hor akachiak hori ba, ba, maila perpetuo bat jarraitzeko, estaba eta bueno ba, borrokatu gendu herriko talde gehienok, eta lortu gendu e, txosna jartzea pasilekoan Tokit ezberdin jartzen gendu, baina asmoiz ezan pasilekura ekartea, ze pasilekura da jaien e, erdigunea, eta izan behar da, eta jarritu behar Da zin esango zen duen orduko jaizek eta oengoan ere duen arteko bere iztasune nagusitzea edo, zeetan ikusten duzu diferentzia handizena? Hombre, nik uste dute jende gehioa partatzen duela, eta hori nahiko da, ez da? Eh, antolatzen dagoan edo gero parte... Eh... Be, hori korri egin. eta Jaiak eite Bai, bai. Zer, zerbait, basa antolatzen jaietan, azker finen jai bizio bat dira ez da. Ez basa eus eus antolatzen zeudalak ematen dizu dana, basa eus beti... E, kontemplativamente begiratzen, zer jartzen dizut ez da. Claro. Mm -hmm. Ertu, ba, hau izan da, ezkaregazko bizori... Ezkaregazko, Fernanda, zer? Bai, zuheri.